بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa shërre lëmuri muhtë dëthatu ha, fa inë kullë muhtë dëthatin bidra, wa kullë bidratin ndalale, wa kullë dëdalaletin finnar. Falëndërimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar, vetëm ata falëndërojmë, dhe vetëm prejti ndihim dhe fali kërkojmë, pa që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahut, qofshin për të dërguarin ton të fundit, profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallem, për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë që pasuan rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndarshëm Lazer besimtar, jemi sot në xhuman e parë që na vjen pas muajit të bekuar, muajit të begative dhe mirësive të shumta, muajit Ramazan. Vërtet, kemi kaluar një muaj të veçantë ishte i veçant me të gjitha ato të mira që i kishtë në vetën e ti, ishte i veçant për ato begati, për ato mirësi që i kishtë në vetën e ti, ishte i veçant për faljen e mkateve të të gjitha tyre besimtarve të cilët kërkuan nga Allahu i madhruar që të afal mkatet, ishte i veçant për të ndryshuar jetën e besimtarve, Dhe të gjithë ata që kërkuan të ndryshojnë për të mirë, Allahu a mundson atë herat apo vonë, ishte muaji i veçantë sepse ishte një natë të të cilën e ka veçuar Allahu Teala, nata e Kadrit, që kush e ka arritat të vërtet ka arrit shumë e kush është privuar prej saj vërtet ai ka humbur shumë e neve na mbajn shpresat Çë kemi qen prej atyre moslimanëve të cilët e kanë shfrytzuar maksimalisht muajin e bekuar Ramazanit dhe na mban shpresën se e kemi arrit edhe natën e madhe, natën e Kadrit dhe na mban shpresën se në ditën e Bayramit Allahu të gjithë ne na ka shpërblye me falje dhe na ka largue nga regjistrat e atyre të cilët kanë qenë të caktuar për zjarr të xhehenemit, ruan azot prej ti. Një pytje e cila silët vërdal në koka tona, një pytje e cila shpeshere në bje në dërmen, të pysim vetën dhe të tjiret është, a thuval, që ka përfituam nga muaj i bekuar i Ramazanit, që ka mërëm nga ky muaj i bekuar i Ramazanit, cilat jenë rezultatet, cilat jenë sukseset e këni muaj të bekuar të cilin sa po e përcëllëm. Vërtet, një pjesë e besimtarve musliman kanë përfituar shumë, kanë pas shumë dobi për i këti muaj të bekuar, dobit apo përfitimet e tyre janë ashtë shumëta sa so që ato ndoshta kalojnë dhjetra dobi dhjetra përfitime. Mirë po, për asë gjithash vlëzër të shohim në për disa pika të shkurtra, se a kemi përfituë për i disa gjëvrave të rëndëshme, që ka qenë rasti dhe mundësia të përfituëm në Ramazan. Pikës pari, Ramazani ishte dhe do të mbetet shkoll e devatëshmeris, shkoll e takuvalakut. Dhe Ramazani ishte a i cili të dukan në devatëshmeri. Ramazani ishte muaj në të cilin shtohet devatëshmeria, Se Allahu po na tregon qartë pse është bër obligim Ramazani për ne dhe për ata që kanë qenë para nesh. Për çfarë arsye? La'allakum tattaqun, me shpresë shpres se do të bëheni të devotshëm, me shpresë se do të bëhni takva. Prandaj Imam Qurtubi në ajetin e këtij në komentin e këtij ajeti Kuranor ka thonë sa më shumë çopaksohet ushqimi ashtë ma shumë do pësohet epshi, e sa ma shumë që do pësohet epshi, ashtë ma teper pakësohen gjenahet, ashtë ma shumë pakësohen mkatet. Dhe thot kjo është një rënditje e bukur dhe agjerimi është kak i devoshmeris, sepse të ndalë nga ushqimet e teperta dhe ushqimet e teperta ta stopojnë apo ndalën nga ushqimet e tepërta, atë ndalën nga epshi, dhe ku ndalësh nga epshi, atër bësh më i devatshëm, atër bësh më i sinqert, në rrugën e Allahut Subhanahu Ata'ala. Ibni Këthiri, Rahimaullahu Ata'ala, ka thonë, a gjërimi është pastrimi i trupit, dhe në ngushtim i rrugve, dhe në ngushtim i kanaleve të shejtanit. Andaj, shtrohet pythja, Sa kemi përfituar nga kjo shkoll e devatëshmeris, sa në është ngrit tak valaku, sa në është ngrit devatëshmeria, dhe sa jemi bama të devatëshmë, sepse devatëshmeria vlazen është një shkoll e veçant në fenislame. Të jesh i devatëshmë dhe të thëtë të jesh prej atyre që i dënë Allahu shumë, Të jesh i devotshëm do të thotë të jesh për atyrën që Allahu e ka ndër prioritetet tua në jetën tënde. Të jesh i devotshëm, siç thotë halifi i muslimanëve Omer bin Abdulazizi, është të kryesh të gjitha ato që ka thonë Allahu dhe të ndalohesh prej të gjitha atyre që ka ndaluar Allahu. Zdetyshmëria, thotë Amer bin Abdulazizi është fellul mëmuri wa tërkul mëhdhuri, me i krye të gjitha ato që nga ka urnu Allahu, dhe me i lanë të gjitha ato që nga ka ndalu Allahu. Pastaj, poeti musliman, shumë bukur në këshilan për mes disa vargjeve në poezinë ti, dhe thët, Khalidh dhunu besagiraha, wë kebiraha, dhe ketë tukah, lërim katët, të më dha apo të vogla qofshin ato pse dha këtë tuka sepse kjo është deva të shmeria wasna kema shi feuka ardi shoki jahdharu ma jera dhe ets me kujdes si ku kuretë në bitoken me gjemba me thera dhe kujdesu se në qka po shkel la të hqiren në sagirëten inën lë gjibale minë lë hasa mos inën shmo të gjenohët e vogla se kodra është bo prej guralecëve. Dhe të tëtë disa vargjët të shkurtra, por do me thanje shumë të mdha dhe të gjata. Pra vlazen, keni kujdes, lenim katët, tash pas Ramazanit, vazhdo një në rrugën e mira, ashtu si qeni qenë në Ramazan, largaune prej ty në qofshin ato të vogla, apo të mdha, sepse kodrat nuk jenë bo në dryshe vetëm gur-gur, apo guraleca, guraleca, dhe jenë bosët, si qena to. Pastaj, Ramazani është një shkollë dërimit e sabrit. Dhe fjala sabr, nëse e përkthejmë në gjuhe në Shqipe, buk falisht do me thonë dërim. Mirë po, qëfar do të thotë dërim, qëfar do të thotë të jesh i durushum, dërim do të thotë të mbyllësh dhe të angujësh më lefin, të mbyllësh dhe të angujësh o rejtjen, gjelozin dhe agjerimi është emërtuar me emrin sabër. Për ata Allahu Teala thëtë, was ta thët, wa inu bis sabëri was sala wa inne ha le kabirëtun illa ale lëkha shërin. Kërkonin dim në të gjitha punët me dërëm dhe me namaz. Vërtet, kjo është e madhe punë e vështirë, për jë dhe madhe për ata që e kanë dhe jë e vështirë për ata që e kanë frikë Allahun. Dhe taberani ju M'i komentojnë këtë ajet i Kuranit, se Allah ka thonë ndehmonin në punt të vështajë me sabër. Ktu është përçellim ndehmonin në punt të vështajë me xherim, sepse xherimi është ai i cili të ndehmon dhe të leçon të ikalimin e krizave dhe të provave me të cëllat ballafaqohet njeriu. Po ashtu Resulullah sallallahu alejhi wasallam muin e xherimit e quyti muaj i sabrit dhe thotë shehru sabri, e përmen pra si muaj i durimit. Dhe vlazen, sabri është një shkolle veçant që duhet njeriu të krynë këtë shkolle edhe të përfiton për eksaj këtë shkolle dhe të shosherohet me mësimet eksaj shkolle. Dhe Ibni Kaim el Gjauziu, rahim e Allah, ka thonë, sabri është tri lojesh, Sabrun ala al-awamiri wal-ta'at durimi nezbatimin e urrave te Allahut hatta yueddiha derisa tikryesh ato wa sabrun anil manaahi ma ma wal-mukhalafat dhe durimi ne largimin nga dalesat derisa te mos biesh ne to wa sabrun ala al-aqdari wal-aqdiyat hatta la hatta la yatasakhatha dhe sabri i tret, apo loj i tret i sabrit, është durimi në kada, në përcaktime dhe në kader, dhe risa të mos e hidroj njeriun, dhe risa të mos e mlefosin atë. Pra, shtrojt pytja, sa kemi përfituar nga durimi, sa jemi bërë të doru shumë në kryrin e urnave të laot, dhe risa të zbatojmë ato, në largimin nga ato që nga ka ndalua laot, dhe risa të stopohemi për i tyre, dhe bindja një, në caktimin ka dhënë edhe kaderin e Allahut në ato që na ndodhin. Pastaj Ramazani është muaji i namazit të ditës, po plus kësaj edhe muaji i namazit të natës. Shtrohet pyetja sa kemi përfituar nga namazi gjatë Ramazanit dhe sa tash jemi duke i shijuar ato gjurmë të namazit që ka lënë në zemrën tonë. Sa jemi duke praktikuar tash namazin? Anuk po e shefni këto ditë më njëherë një zbehje në mesin e muslimanëve. Duke filluar nga namazi sabah deri në namazin e axis, ka rramje drastike të xhamatit. Ka rramje të paparamendueshme. Ësht një dhuntje e madhe që çdo Ramazan lën dikon të rinë në xhami. Por numri i tyre është shumë i vogël. Numri i tyre që pomben në xhamin pas Ramazanit është i gishtave të dorës. Apo i gishtave të duarve. Kta po mbeten e duhet me qeni numër shumë ma i madhë, se duhet me lujt namazi, gjatë ramazanit me lujt rolin e vetë, namazi i të radhive duhet të këtë rol të këti, namazi natës, që i kini mbushë dhe së të mbushë gjamijat dhe oporët e gjamijave. E si ka mundësime do namazët natës, e mos me ndikua absolut të ti namazi natës. Si ka mundësime do namazët natës, ka dy orë në të ndzeta dhe në tëftat, e nuk ka mundësime do namazët e ditës, Kjo është një pytje që do të zdënjani me për ashtru vetës e ti. Pastaj, Ramazani muaj i Kur'anit, sa ke përfitue? Qka ke përfitue nga Kur'anit gjatë Ramazanit? A mos je prej aty në që ke mësu shkronjat e Kur'anit dhe ke fillu me ledzu Kur'an? A mos je prej aty në që ke bësh shumë hat me gjatë Ramazanit? A mos je prej aty në që ke studiue Kur'anit gjatë Ramazanit dhe ke përfitue nga mësimet e Kur'anit? a mos je prej atyre i cilë nuk e fjetë natën e vetëm një qëllëm ke pasë me lezu Koran. Dhe nëse pëndë njënën për i këtynë atëherë tashë, si është gjendja jote me Koranin, a do të vazhdojshë lezimin, a do të vazhdojshë praktikimin, mësimin dhe studimin e Koranit. Dhe ata të parë tonë të dëvatëshëm, vërtet kanë lanë mësimet të pashtë lushme në historinë e njerëzimit dhe mësimet e tyre janë mësime të shkruara me shkronja të arta. Dhe vlazen ka pas prej të parve që kanë ledzue me djetra herë Kuranin gjatë Ramazanit, derisa për imam Shafiun dhe imam Ebu Hanifen në disa transmitime thuët derin gjashët herë gjatë Ramazanit e kanë bo hatë me Kuranin. Po je vetëm kach, ata kanë bo dhe namazë, kanë agjeru, e kanë bo dhe punë të tjera, Po, jë vetëm gjatë Ramazanit, pra ta kanë ledhu shumë, Kuranin edhe jashtë Ramazanit. Ndërsa për imam Bukharim thua, gjdo dit gjatë Ramazanit e përfundën të nga një hatme. Imam Bukharim gjdo dit gjatë Ramazanit e përfundën të një hatme, kurse mas të ravive për tri net e përfundën të një hatme tjetër. Pashtu po të këtil ka pas shumë. Mirëpab, po, mas Ramazanit prapë këta kanë shenë të lidhën me Kuran. Gjdo shta dit kanë bo hatë me Kuranin E neve nashkon në vetë për e bohatë me Koranin, për e ledzu Koranin. Andaj, nbesi me shpresë që të kemë përfituar shumë gjatë këtyre ditëve të Ramazanit në këtë drejtim, në mësimin, ledzimin dhe studimin e Koranit. Vlazën Ramazani ishte shkollë e bujarisë, mirësisë, bëmirësisë, shkollë e lidjeve familjare. Dhe shto të pytja, sa i kemi përvecuar këto gjëran vete në tonë? sa jemi sëtë bëmë mirës në daj prindve tonë, sa jemi të kujdeshëm daj lidheve tona familjare, sa jemi të kujdeshëm daj vizitave tash mas bajramit, kur të shumë mështiman në byllët dera vizitave, si da mas e farefisit, derin në bajramin e arshëm. E enesi radhi Allahu anhu treganë, se Muhamedi s.a.s. ka thonë kush dëshiran të zgjerohet rizku dhe të shtohet jeta le të mbaj lidhjet farefisnore me farefisin e ti. Sa jemi të kujdeshëm dhe human, dërdhëns, për ata nevojtar, për ata fmi jetima, për ata pleç dhe plaka që s'kanë për kujdesje prej askujt, për ata të mbetur pas tre mbi kokë, sa jemi të interesu më jauzat doren e ndimes, Dore në humane, dore në solidare. Sa jemi prej atyre që japim dhe shpenzojmë sadaka edhe jashtë Ramazanit. Sa jemi të kujdeshëm ndaj atyre të cilët kanë kriza, ndaj atyre që kanë halë dhe brenga. A thu valë vetëm Ramazan kemi mundësime i dëgju halët brengat dhe me i ditë problemet e të tjerve. Apo do të dhe jashtë Ramazanit. Pasta e vlazen Ramazani o shkoll, e vlazrimit, bashkimit dhe dashuris në mes të mos timanve, sa është tue dashnia, Sa jemi vlazru, sa jemi bashkue në Ramazan dhe sa po funksionën këtë vlazrim, këtë bashkim dhe këtë dashnije dhe jashtë Ramazanit. Ramazani mu i sinceritetit, vërtëtsis, dlirsis. Sa jemi të sinqet, sa jemi të vërtet, sa jemi të dlir edhe gjatë këtyre dhe dhe mas Ramazanit. Ramazani mu i këthesave dhe ndryshime dhe të mdha njërzore. Sa jemi në të tjirë, sa kemi ndryshu të ashtë jemi botë tjirë. Dhe Ramazani, mui i faljes dhe lirimet, lirimit nga zjarë i gjëhnemit, në besi me shpres se do të fitojmë këtë dhuratë të madhe, dhuraten e lirimit nga zjarë i dhuraten e faljes nga mkatët të cilat i kemi ba. Ramazani, mui i pendimit dhe doave të shumëta, në besi me shpres se sinqerisht kemi bo shumë lutje doa, dhe sinqerisht jemi pendu të kallahu, subhana huve ta ala, dhe kemi ndryshu e, për të mirë në jetën ton. E lusim Allahun e madhë Allahun ta'ala që të në mundësën neve të jemi në mesin atyre të cilët Allahu jëzxodhi dhe u apranoj a gjerimin e tyre. E lusim Allahun ta'ala që të në ketë nderuar dhe të jemi në mesin atyre të cilët e kanë arrit në atën e kadrit dhe kanë madhërua Allahun subhanu wa ta'ala. Dhe mbesim e shpresë se jemi prej atyre të cilët Allahu në ditën apo në natën e funit të agjerimit, në natën e funit Ramazanit, i ka amnistu nga zjarë i gjëhnemit, i ka falë nga zjarë i gjëhnemit, mesi me shprej se Allahu do të na forcën edhe këto ditë në zeta të veres, dhe do të na banë prej atyre të cilët do të shëndrojnë të fort, do të shëndrojnë stoik për balë ty në sfidave dhe provokimeve, me të cilat për, për balëmi ditat ditës, Allahu në ndihmoft, në uldëzoft edhe,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 Pastaj vlazen, Ramazani duhet të ndihmoj në përmirësimin e mirëqenjes, në përmirësimin e jetë e son edhe gjatë këtyre ditve. Dhe vërtet, për të përmirësuar jetën, për të përmirësuar mirëqenjen ton, për të përmirësuar gjendjen ton, qofta jo në rafshin familjar, apo në rafshin social, apo në rafshin shoshnor, pa tjetër duhet që të jemi të lidhën në vazhdimësi me Allahun subhanahu wa taala. Dhe një lidhje e cila na mban fort me Allahun dhe duhet ta kemi si emanet, se ashtu na e la rasulullah sallallahu alaihi wasallam, osh namazi. Osh namazi, po javëtan namazi, po namazi me xhamat. Xhamia thrasin pesë herë brenda ditës. Xhamia thrasin jo të gjithë, po ata që janë besimtar, ata që i përgjigjen ftesës së Allahut Andaj, kshila ime është që t'i përgjigje një ftesës laot. Aj po ju thratë në takim, pesë herë brendat ditës, atë herë ndonë një minuta qastët momente, ato jenë minuta qastët momente, më të mira që jadhërëni vetës uaj, momente kur t'akoheni me kryusin të uaj. Komunikoni lirëshumë pa për këthysë, dhe t'akoheni lirëshumë pa ndërmjetësusë, dhe bisedoni lirëshumë me kryusin pa protokollë nuk regjistro atë askon, vetëm të ka Allah subhanahu wa ta'ala. Shrëdhën e këtë mundësi, që kemi ne muslimanët, lidhen tonë, ma të fort me namazë. Andaj vlazen, nese keni adhuru Allahun gjatë Ramazanit, Allahu që ka qenë Ramazan është edhe jashtë Ramazanit. Allahu është zotë i Ramazanit edhe zotë i këtune mujve që do të vinë me rathë. E kushe ka adhuru Ramazanit si muaj, muj i nënë kalendarin hijrikë, Ramazani ka shku nuk thejet edhe një vit. E kush e ka adhuru Allahun, Zotin e Ramazanit, Allahu është edhe jashtë Ramazanit. Andaj, adhuruani Allahun deri në momenti kur të dërzani shvirtin, ashtu qysh në thëtë Allahu, wa abud rabbeke, hëtta je tje ke li ekin, adhuruaj e Zotin tënë, deri sa të rrinë e vërteta, e vërteta është vdekja. Adhuruaj Allahun, deri në atë momentë, në mënyrë që të dalish faqe e bardh, para Allah, subhanahu e ta'ala. Bo një doa për vetët tua, ja. Bo një doa dhe për muslimanet në përgjësi e për muslimanet që kriza kanë veçanti. Daloni ata me doa të veçanta, në momentën, në ko, dhe në situata kur doa të nuk këthehen mrapa. Se nuk nga kam me tjetër. Neve muslimane vetëm këto doa të. Këto do të me shfridzu se mënyra tjera për mëndimu e vlazënve tonë, musliman, Vatat e luftës që janë kriza nuk ka, absolutisht nuk hapën rrugë për me ndihmuën ndrysh. Atëhere, nëse s'mon t'i përkrajmë materialisht, nëse s'mon t'i përkrajmë fizikisht, a thuvallë kush për të ndalë ty me boda, me i përkra moralisht, nuk nalë askush përveç se djalët malkuar. E Allah ju ndihmuft vlazërve tonë, mështimanë në vatat e luftës. Allah ju ndihmuft atyre që në kriz janë, Allah ju ndihmoft atyre që në varfri janë. Allah ju ndihmoft dhe i sheroft ata që të smur janë. Allahu i zidh problemet, brengat halët e atyre që dhe janë të gjytu në halë, në brengat dhe në probleme. Allahu nga udhëzoft dhe nga forcoft neve. Dhe popullin tonë, vendin tonë, në veçantit, tritë dhe trejat, këta që janë ardhmeria, këta që janë perspektiva e këtyne trojeve, e këtyne vendve. Allahu i drejtoft në rrugën e drejtë. Allahu i forcoft në të vërtetë aty ku fërcohet besimtari musliman, dhe Allahu i rujt nga sprovat, nga fitnët e ndryshmet e kësaj bote. Përshëndet në me salavat dhe selam e Muhammedin sëllallahu aleyhi ve sellem, sepse jemi në ditën ma të mirë për ta përshëndetur atë. Allahume salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema sallajta ala Ibrahime wa ala Ali Ibrahim, inna ka hamidun me gjid, wa barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema barik ta ala Ibrahime wa ala Ali Ibrahim,